Berriak zurekin pantxika aran bide eta EJPNV aldehdiaren garaipen garbia atzo lege biltzareko Iruro goita ama bost le ogoita bederatzi ea jota PNB alderdikoak izanen dira, atzoko emaitzaren arabera, ea txe bildu bigarren heldu da, amazazpil jarlekurekin irugarren, elgarrekin Podemos geiengo osoa ezpadu eskuratu ere, untsalazin nigo urku jokizan behar luke lehen dakari ondoko lau urteetan. Didi Pagola pagolar presoaren sustenguz, manifestaldia iraganda atzo donapaleun, iru honbat jendek parte hartu dute hortan, eta kampaina uh, sira eman diote ere, ama urte preso betetzen dituen didi agerren sustenguz. Amerika Latinoko Filma Festivala gaur abiatzen dela igande arte, ogoita bost urte betetzen ditu edizioak, eta filma eta musika anitz gozatzeko parada. Eskaintzen du eta kiroletan e, jukbian, endaia jaun eta jabe onda ondaraiz bere zelaian ugteko lehen derbiaren zat, atzo mauleren kontra, e, maitzan orritabost eta sei endaia erreskin nagusibarimada, partida zaila izan dela hala ere eganen dauku endaiako joko ladiden batik so direk. Egur jone, eta atzu bezein bat eurri hitze dute egungoala ez? Ez, ez, ez, ez, egun na, oroa jaro iguzkitzu batu ukan behargin nuke hodei pasla ere aipatzen da, benan orokorkiaro iguzkitsua temperaturen aldetik hamabost bat gradumemenan gorenako eta biiteiru gradoren artean kokatuko dira. eusko alderdi jeltzaleak PNBk irabazi ditu bozak Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban gazteizko legebiltzak edo parlamentua osatzeko hauteskundeak skundeak iragam dira abar da eta eusko alderdi jeltzaleak aise ere ditu iroro goita ma bosta hulkietarik ogoita bederatzi jarleku berezat dira duela lau urte baino gehiago. bigeiago bigarren tokian EH Bildu Ezkerreko Koalizio abertzaleak amazazpi haute txilo ditu Irugarren tokian, elkarrekin Podemos, lehen aldikotz gazteizko lege izanen dena ameka haulkirekin, eta azken biak, Espainiako alderdi sozialista eta PP eskuina bakotsa bederatzi hautetxirekin, Jose Luis Aizpuru. Eusko aldere jeltzala PNBek duela urte baino emaitza hobeak ardietxi ditu, bi jarleku edo hautetxi gehiako ukanez. Naiz eta, indar politiko berri bat presentatu den lehen aldikotz hautezko nagoetera Podemos hain zuzen ere, konten zen barda, inigurkullu lehen lehendakaria. Lana dugu. pres gaude, elkarrizketaren bidea jorratzen jarraitzeko. Gure lehen aleguina izango da, etorkizuneko gobernu sendo eta indartsu bat osatzea. Euskadi eraikitzen jarraitu behar dugu, denok, denontzako. Erri honekin, arro gaude, pozik gaudea. Ezkarri Gasko. Erabakitzeko eskubidaren alde eta peneberen ren alternatiba izan izuten EH Bildu eta Podemos alderdiek, horita sortzea utetziukandituzte bien artean, abertzale moderatuek baino, bat gutiago beraz, tranquil gobernatuko du beste lagurtez inigo urkuluk, eta ikusi beharko da sozialistekin pakturik egiten duenez, azken legeekin zaldien bezalaxe. Arnaldo Tegi, EH Bilduko arduradunari, Ez ziuten utzi kampainan aurkezten, baina barda berak hartu zuen hitza eskerrak emateko eta bide hau, urratxau, hasi baino ez dela egin horretarazteko. Eta gaur, zorion iberoena eta eskerrak bozka eman diguzuen guztioi, gaur gauza handi bat egin dugu, oso emaitza txarretik gentozen, oso bajutik gentozen. Ia lurra jota, eta botuak importanteak dira, eskainoak importanteak dira, baina hori baino importanteagoa da zuen arpegiak ikustea Iruarren tokian berriz, Podemoseko pilizabala autagaia izan da. Gure maitza historikoa da, hori errealitatea da. Gure lehenengo auteskundeak izan da, lege inoiz inor ez da sartu hamaika Ezerlekoekin. Laugarren eta bosgarren tokian alderdi sozialista eta alderdi popularra bakotxa behatzi haute abstentzioa Abstenzioa egun indako hori demazortziko izan da eta hauteskunde hauen emaitzen azterketa sakona ondoko minutuetana goiz berri saioan. Eusko ikaskuntza antolatzaile mintsaldi eta tailerrak egin dira adoleszentekun baigorrin euskal diasporaz gai nagusia harremanak nola sendotu eta zer helbururekin da Juan Jose Ibarretxe lehendakari ohia eta Ibarretxek luzatu mezuen artean Euskalegia eta euskaltasuna azkaja oinahitzeko diasporak baduela bere egin bide garrantzitsua. Zortziaketar ditan entzunen dugu ibarretxe lehen dakari oia. Didi ager amabost urte preso eta urte mugaunen kari etarat kampaina bat bultzatzen du zen sustengu komiteak atzo abiatu dena don goizeko manifestaldian irun jendek parte hartu dute, onotik bazkari eta txaldean kantaldia eginda Didi eta lan emuzaneko beste presoen ganat izan diren artista desberdinekin. Maite na etxe berek mobilizazio egun hortan parte hartu du haurden borako izan duditia gerra. Bizikiuntza, kipitik, ba elgarrekin honditea gira Pagolako plaza hortan, uh, elgarrekilan uh, dioko hain eta haur den boraguzi elgarrekin pasatu, haurta gazte den borare pixkat hale. Ba, Beitu buntiat deia itzalpian dela, maleruzki. Amost urte? Biziki luce, luce beretzat es, lehenik, meguretzat ere biziaren erdia, preso, sobera. Ez dut honartzen ahal hori. Gu, gure etzat, familiatua gira, fe, gure bizia segitzen dugu, bera trabatia da, eta badakit segitzen ditela ikasketak, eta hain gauzetan interesatzen dela, eta parte hartzen duela medomaia maila beti han izan dadin. Sustut, ikusten dugula gure amikuzeko xoko honetan, jende batzu haute txidirenak, eh, gauza enetako lahiagoak itentuztenak, eta ez dira itzalean, hek beti hemen ditugu, alta hektuzte eskiak zikinak eta jende honak barnean, ordean beraz, nunda justizia, eta horrek, ba, ezin honak gari da. Didiagera, ma bostokte preso, kampainaren karietaratuna finkatuak diren beste hitzordu zonbait, datorren haste buruan bota gaztetxeak antolatu konzertua buruzeko peroteian, azaruaren amarrean mintzaldia euskal presoen egoerari buruz lartza balen, eta abenduaren ogoita amekan martxa lan emuzaneko Silaba iparaldeko lehen bertsu kanporaketa, larun batuntan iraganda doniane loitzunen, eta ametsa arzaiusek ere mandu lehen kanporaketa hau, iru egun talatonoita emeretzi, pondu terdirekin, miden artetxebigaren, kristi txokristi irugaren, laugaren nahi azazko, onotik egoitzela ya, eta azkenik Kerman Diaz. Bigarren kamporak eta den larun batean muskildiko posonpesenean Aitor Zerbie, Batitu Kruzpeir, Ortsi Idoate, Sumai Murua, Madi Sarasua eta Eneritz Zabaletarekin. Donostiako irotonoita laugarren nazioarteko zinemaldia larun batean bururatu zen sari banaketarekin eta argida Asiako zinemak markatu duela aurtengo zinemaldia filme onenaren urrezko maskoha Siago gang feng zuzendariaren, I'm Not Madame Bovary filmaren zat izan da. Eta emazte aktore onenaren zilaresko maskoja ere, filmo hortan jokatzen duen, fan bing-bing aktorearen Gizonezko aktore onenaren maskoja, Francisco Peaxearen zat izan da. Uh, edo ez, barkatu, Eduardo Fernandez entzat, Francisco pae, saren papera jokatu duen filmarentzat eta bukatzeko, Euskal Ekoizpenak xaristatzen dituen irizak xaria, Juan Palazios, zine, zine egilearen zati zanda, pedalo filmaren zata. Ogoita bostu, tebetetzen ditu orten Amerika Latino Cine Festivalak miagitzen, eta astelen untan abiatuko da igande arte filmak eta ere musika nagusia orten marga forestie. Amerika Latina argipean ezartzea da festivalaren elburua eta berezikiago euskalde hauetako cinema publico zabalari deskubriaraztea. Aurten Erdialdeko amerikan eginiko eko espenak seleksionatu dituzte jasko edizioan iskanul guatemalako fikzioak eraman baitzuen abrazo xari edo festivaleko xari berezia konak makahan iko noki txind de baskoa zure txind nokotaix txosk ester grupoeki on gaitz beko naizte zekirron nikola azalbech festibale ko film chez l'exio On s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose qui était en train de, de se passer euh, en Amérique centrale et c'est vrai que c'est une, une région, une zone qui est complètement oubliée de l'Amérique latine, coincée entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et donc on avait vraiment envie de faire découvrir euh, le, cette réalité-là. Amar film, Amar la bourg-métralle et un le documental de l'Ikujgaï et de l'Amérique et le Chili, les vêtements, les vêtements, les vêtements et les vêtements, les d'où était Davantage dans le dans le souvenir dans le devoir de mémoire Ou y a euh, pas mal de, de pages d'histoire de certains pays qui ont été ocultté, que América Centraleko filmek orrutzapena edo memoria lantzen dute. Eta et hori askkimingarri da populakuntzen. Euh, assez douloureux pour, euh, pour les populations, mais, mais important de revenir sur, euh, sur, sur certains événements, comme notamment euh, l'invasion de, des EtatsUnis. Adibidez Estatu Panama. batuen panoramaen inmasua. Populakuntzan gai hortaz de batea beriz zirekitzea lortura. De rouvrir tout un débat, eta eta hain behar duzak. Euh, Amerika-Latinoko musikaz gozatzeko ere paradaukanen duzue, Zaha Kujutsis kantari maia hori zanen baita, eta Amerindako Kachikelera izkuntzaz kantatuko du festibaleko egiskan gauero zazpietatzi goiti. Muzikazak Kulubak orai eta gure klubak egia nahi du Gil Penoz ASB errogbit aldeko presidentaren itzak zidu ezte kasetan, joan den hostiralean Durango koneska gazte batzuek salatzen zuten ASBko ko jokolari batzuen jokamolde xexista, iraila estapenean ASB Durangoren arteko harteko ariskidan za partida batetarik landa, Gil Penoz ASB ko presidentaren arabera akusazio hauek ez dira zuzenak, bere jokolariek egitate hauek ukatu dituzte eta Eta sinesten dituela dio, ha ezbek bat proposatu dio Durangoko erruk bitaldeari egiaren argitzeko. Eta erruk bian orai federal bian endaia jaun eta jabe atzo bere zelaian urteko lehen derbiaren zat, mauleren kontra, ogoita bost eta sei irabazidutela portarek. Lehen demora erdia, tinkoa izan balinbada, bigarren demora erdian, Jérom Buencono ustiketa eta joileari esker, xuriek eme ki eme ki zilua egin dute, ogoita bost eta sei irabazteko partida. Batitio sodi errenda jarriokolariak, zaila izan dela ala ere, aitortu da. Uh, Talde biziki polita, uh, biziki zaila haka guneetan, uh, lehen zatean uh, pentsatzu dominatu gula piskat, zaila izan da guretzat terrenoan gelitzea, gara uh, ja defentsa polita zutela uh, urgunean gure horka bojokatzeko. eta uh, beraz berriz dut emainza biziki uh, polita guretzat gau. Uh, bigarren zatean berba zangoa piskat gehiago uh, hartu gula gure alde, Uh, uh... Disciplina ezka saventus maoletanak? Bé hori da behar gero, mele polidoat izan dugu ere bai, penalitateak izan dugu eta Jérôme be, menzono ke sango arekin emaitza uh, gonflatu dugu Ara, Jerom, buen zono, beraz. Elduden igandean beste derbi bat enda jaren zat, Nafarroaren zeleian hariko, baitira beste galdu du Nafarroak galdodu, peirogaden, ogoita biama bost eta bokale tarnosek irabazi, zerron bedeien, uh, igande beraz, federal biko emaitzak dirauek, askenik garindaineko lehiaketa, hospital dukazu keremandutela, behoi oita mazazpi, lagald amuleren kontra atzogo izian, laugaren chapela garindainen segidan dukazu den zat. Goazen horai, Euskal Herritik Kampo diren berriak bagnatzerat goiz berrin, diadizta baten karikatura argitaratu zuen idazle bat, hildute tiroz Jordanian. Nahed hata hausitegi batean deklaratu entzinetik tirokatu dute, hiriburuko justizia jauregiaren entzinean, sare sozialetan muturreko islamismoaren kontrako irudibat partekat, partekatu zuen ana eda atarek, herrak konfesionalaren sustatzia leporatzen zioten idazleari lehari erasotzailea bere atxilotu dute. Europak batasuna eskor alibongoren behautaketaren ondotik. Afrikar batasuna, estatu batuak, frantzia eta marokoren notik, Europar batasunak iardokidu, gaboneko, gorte konstituzionalak aute eskundeetako emaitza finkoak deklaratu ondotik. Ali Bongo berrotak eta baiaztatu du gorteak, Europako behatzen misioa damutu zen, jada gorteak ez zuzendurik izaitia, ustezko biurrik iriak, Federica Mogherini, Europako ordezkariak saratu du juristeko osatu misioari mugak, ezagri dizkiotela, ustezko akatsak xeeki behatzeko. Eresuma batuan Jeremi Korbin berriz autatu dute laboristen buru. Bozen kasik euneko hirotenoita bi ardietxidu, ala ere dula urtia baizik etzen alderdi buru izendatua izan korbin, eta jadanik izan dira uteskundeak behartua izan da. Antolatzerat bere eunta ogoita amar diputatu laboristetatik eunta hirotenoita amabiek onartu baitzuten ekein unarian mozio bat. Sointan leporatzen zakoten brexitaren kontra militatzeko prisa eskasa. Orokorkiago bere profila eskerrego egidela kadre laborista initzendako eta dira horregatik bi milata ogoieko lege biltzareko bozen